а влада його обмеженою. Канцлер Юрій Оссолінський, пропонуючи Адамові Киселю не висувати кандидатів на королівство, писав, «Бо хто ручиться, що курфюрст буде католиком, а це важливіше за все? Ракоці? О, пригарний хлопець! Цар Московський хай не думає своїми боярами, обраним буде тільки той, хто нам буде підкорятися». А ще важливіше – це той, хто поклониться святому віцю – Папі Римському. Адже хай не втрачають надії. До пори до часу не будемо розкривати свої карти і кому б то не було – висловлювати свою перевагу. Елекційний сейм розпочався 6 жовтня. Він мав не тільки обрати короля, а й розв'язати питання про придушення народно-визвольної боротьби на Україні. Спочатку гору брали ті магнати й шляхтичі, які виступали за якнайшвидше приборкання повстанців військовою силою. Вони обстоювали кандидатуру Карла і користувалися підтримкою римської курії. Очорював цю групу Ярема Вишневецький. Їм протистояли магнати і шляхтичі, прибічники Осолінського. Останні, а це були переважно вихідці з Великої Польщі. Вважали, що придушення повстання на Україні потребує ретельної підготовки, а щоб забезпечити її, потрібен час, який можна виграти, уклавши з повстанцями перемир'я. Їх кандидатом був Ян Казимир. На думку цих магнатів, Ян Казимир швидше, ніж будь-хто інший, зможе умовитись з козаками про перемир'я, адже його кандидатуру підтримує сам Хмельницький. Прихильники Оссолінського кінець кінцем здобули перемогу, і 7 листопада 1648 року королем Польщі обрано Яна Казимира. Виступаючи на Сеймі, він звинуватив деяких магнатів, в тому що ті жорстоко утискували козаків. Канцлером Речі Посполитої залишився Юрій Оссолінський. Новий уряд Польщі – виконуючи обіцянку Яна Казимира знайти шлях до замирення з козаками, вирішив розпочати з ними перемови. У табір Хмельницького підзамостя було відряджено королівського посла. Богдан Хмельницький добре розумів, що крім обіцянок від нового польського уряду сподіватися нічого, але все-таки дав згоду на переговори. Наприкінці другого тижня мрячного, до щистого листопада в наметі гетьмана зібралась старшинська рада. На застелених яскравими ліжниками лавах сиділи полковники. Богдан Хмельницький вийшов із за столу, став посеред намету. Глибокі борозни на високому чолі та плетиво дрібних зморшок біля зовнішніх куточків очей, темносизі круги під ними. Свідчили, що гетьмана обсіли важкі думи, які Либонь уже давно не давали йому спокою. Тревожно хмарились суворі лиця Максима Кривоноса, Данила Нечая і Філона Джалалія. Навіть завжди веселі, збуджені, сяйні очі Івана Бугуна померкли. Темна зажура впала з-під довгих вій на блідий вид Федора Вишняка. «Панове старшини», – промовив Хмельницький, заклавши за пояс великі пальці, – «зібрав я вас сьогодні, аби порадитись, як далі бути. Ось уже більше, як півроку воюємо ми з панами, не одну славну звитягу здобули, всьому світові ви на весь голос заявили, хто ми і чого хочемо. На нас із повагою дивляться сьогодні не тільки в Москві, а й у Трансильванії, Австрії, Саксонії». Швеції, Туреччині. Славними лицарями називає нас новий король Речі Посполитої Ян Казимир. «Ще не тієї, – заспіває, – сказав Кривоніс, – коли до Варшави дійдемо. Вже недалеко йти лишилося, – додав Джалалій, – до Варшави палицею докинути. Чільні відділи славного війська Запорозького, – бів Далі Гетьман, – досягли Дністра і Вісли панів, орендарів, лихварів. І всяку погань, що смоктала нашу кров, докинув Кривоніс. Вигнано з України. Ми поділили Україну на полки, запровадили всякі такі порядки, як на Січі. Та магнати й шляхта, яких ми нагнали, не можуть змиритися з тим, що ми позбавили їх землі та статків. Загарбаних у нас, або ж нажитих на нашій крові і сльозах, блиснуло очима богун «Вони обрали коронним гетьманом Ярему Вишневецького, а польним Андрія Фірлея. Всі ви знаєте, що то за один Вишневецький». «Катюга з Катюх!» – скривився кривоніст, якому розболілась голова. «Хай не він зустрінеться мені ще! Клянусь всіма святими! Більш не паскудитиме світу!» А не пощастить тобі, друже, вдарив шапку об землю вагун, я переодягнуся шляхточем, проберусь у польський табір, викличу Катюгу на герць і випущу дух із його поганого тіла. Помагай вам, Боже, друзі, мовив Хмельницький щиро, але поки що Єрема живий і збирає нове військо. У магнатів, які підтримують його, вистачить грошей і на найманців, і на рештунок для них, а в нас «У нас весь народ, батько!» – палко вигукнув джалалій. «Вся Україна, батько!» – додав Нечай. «Вся Україна – це так!» Але вона знемоглася на силах. Наше військо стомилось і знекровилось. Наші лави поріділи. З болем провадив Хмельницький. «До нас з усіх усюди йдуть селяни!» – знову обізвався джалалій. «Але селяни ще не вояки!» Одного хотіння самі знаєте мало, до хотіння треба вміння. Тож нам знову, як і після курсу, конче конча потрібний перепочинок. Треба навчити військової справи тих, хто не нюхав порху. Треба поповнити свої запаси, бо ж нині і у багатьох наших вояків нема ні пістолів, ні шабель.